Entzungo duzuen zintan, Jose Antonio Arana Martijari, Euskaltzein egintzenean, 1000 batziron talarrogeita behatzean, hain zuzen ere, egindako elkarrizketa jasotzen da. Euskararen inguruko, hainbat gai ukitzen dira. Entzutezko ulermenaren, lehen atala. Pentsatutzen duen inoiz, abokatu eginda gero eta ekonomia ikasi eta gero bazule bizitza ba euskaltzain izatera irikizitek gela. Orduan pentsu ere ez nuen egiten erriez ez ez. Girerogu eta zeian sortu genuen garnikan zeber altu ikastula, eta behar bada esango nuke orduan ez zeran ere euskararekiko orako griña edo ez ikikastola sortu hainbat problemekin orduan ere, ez diru problema bakarrik baimenak eta inspekzioak eta du urte urte trestiak izan ziren izan ziren. Baina mm, naiz eta ordurako erderazko lan batzuk e, idatziak izan e, gehien bat musikkoloologiazkoak, Mileta bederatzen du hiuroeta lauan idattzen nuuendo publikatu nuen obestateko, zadattz eta ban Euskal beste gozaba batzu baina publikatu nuen Euskarazko lehen lana, Mileta bedertzen lauan eta askoeri buruz. Eh, asko ere, omenaldia eh, eskaintzeko asmoetan bintzat. Eh? Beraz, orduan hasi zen nire Euskal munduan ziren herraldoiekin harreman, eh, eta batera bere jentzeko baitasuna, eta... Eh? Orduan nire buruan sartu ziren bi euskal oso importanteak garrinik harrak baitzien, bueno, ez ziren ziren eta zeberu altube, arraseteta zen eta karmelo txegarai azbeiti arra baina mm, garnikan bizaziz, bizizan ziren garnikan dil eta garnikan zuten beraien lana. Orduan, pertsonai bi hoiekin loturika orkitu nintzen lehenengo nire urratzetan euskara munduko urratzetan eta mm, nire lehen lanak lehena asko eriburuzko izan baitzen, behintzat euskara munduko iker nire iker, lehen iker lanak zeberu altube eriburuz eta karmiletxe gari diguruz ezan zira. Momentu honetan, e, Euskaltzain dian zaudeten Euskaltzainetatik nola erlaziorik edo korrespondentziari badago Euskal Herriko lurralde bakoitzarekiko edo, bueno, persona bat izendatzen da hau da, zure aurrekoa ere uste bizkaitarra izan zarela, ez da? Hoango, Bueno, hor gauza harri garri bat da eta mm, momentu honetan zate baterako saspi eskotzen eh, dira eta bost bakar bizkaitarrak eta izan beharko Eh, Proporzio hori egeizki dago zeren eta lehen ziren zei eta zei Baina gartatu zen asku hilzenean bere, bere oore gatik edo asku ordez mitxirena jarri zuten Eta orduan duan horia orde protu zen zeren eta asku bizkaitarraren ordez beste bizkaitarra bat aukeratu beharrean Le puskarbatseko zu senor eta ordotikona datorki gori desoreka hori eh Michalena, edo mitxeleraren ez arruz mitxelendari asko zorseio da ez du errulik baina ezabe dutena da desoreka hori ordan sortzen da askoren eh, ordezkoa aukeratura aukeratzelek Eure baten bergona, bizkaitaren bat Gideago beharko dugu, 6 eh, eta sei izateko Lehen goaldietan izan ziren bezala Iparaldetik zen eh? badaude momentu enten? Iparaldetik ez dakit Baina, bueno, ez dakit buruz, bost, sei, saspideken bueno, Iparaldetik lehenko naztua dazen eta Sibero-Tarradagor eh, Nafarroa eh, Lapurtera la, la, la eta bada hor Nazte txubat ez da? Yeah. Baina, guztina, ogetela hauetatik eh, Sei bizkaitaren izatean ikuste eh, Lortu beharko dugu lehen Lehen planteatu zen horeka hori mantentxe komentzat eh? Bueno, baina ez da, oh? ez beste munduko problema eh? Lehen atalaren bukaera